Трамвай. Трамвай – різновид вуличного рейкового громадського транспорту для перевезення пасажирів за заданими маршрутами, який використовується у великих містах. Трамвай рухається за допомогою електричної тяги. Перший трамвай з'явився 1881 року в Німеччині. Швидкість цього різновиду транспорту складає – від 45 до 70 км на годину У середньому трамвай уміщує 100-200 пасажирів